Ясною лавкою зупинився напроти великого двоповерхового будинку, перед яким росли високі пірамідальні тополі. Усеїн, отже, ступив на підніжку, легко скочив на землю. Фемія Фенді підтримав Аджире Ханум за руку, допоміг їй з дитиною зійти з Фаетона і відпустив візника. Запобігливо відчинив перед гостям залізну хвіртку і завів їх у двір. Вони піднялися широкими сходами з чавунними грацьостими сходинками. У просторому холі їх зустріла висока, моложава жінка. Її голова була покрита блакитною шовковою фірлантою з мерехтливими блискітками. «Моя мама», – сказав Фемі, звертаючись до Аджереханум, – «прошу, знайомтеся. Хто б подумав, що ця струнка вродлива жінка має дорослого сина? Лише коли уважно придивитись, можна помітити, що її рум'яні щоки вже трохи прив'яли». А повиті смутком очі випромінювали ніжність і усвідомлення безповоротності втраченої граціозності. Як свою дочку, вона міцно обняла і притисла до грудей аджере, злегка поплескуючи її по спині. А та стояла і посміхалася, незважаючи на ледь випнутий живіт. Від неї струмували здоров'я і свіжість, притихла на її руках дитина. А Усеїн, отже, чекав, доки обидві жінки висловлять одна одній свої почуття. Він із повагою схилив голову перед Суаде і поцілував їй руку. Її обличчя засяяло від радості, схвильовано і ніжно дивилася вона на нього вологими очима. І він прочитав у них. «Ах, усеїне Ефенді, ви надзвичайно вихована і скромна молода людина. Ваша доброта була мені відома й раніше. Та чи могла б я подумати, що ви так надовго покинете свою Суаде Апте?» А в голос вона сказала мелодійним голосом. «Дуже рада вас бачити». І дорікнула. «Але ж скільки років ви не переступали порогу нашого дому. Пам'ятаєте? А я все пам'ятаю. Якщо думаєте, що у вашої суади Апте ослабла пам'ять, то помиляєтесь». Усеїн Оджа знизав плечима, зняковіло посміхнувся і не знав, що сказати на своє виправдання. «Та якщо промовчати, це буде сприйнято як нечемність». «Часи змінилися суади Апте», – відповів їй. «Стільки всього звалилося на мої плечі, що вже собі не належу!» «Та я постійно про вас згадував!» «Так я й повірила!» – розсміялася Суаде Апте. «А клопоти ніколи не кінчаються! Не забувати ж через них старих друзів?» «Не забував я! Просто робота в мене така!» «Хіба буває легкою робота, якщо до неї ставитися серйозно?» – зауважила Суаде Апте. «Запитайте у Фемі, чи легко йому!» Учитель намагався звести все на жарти, і на докори Суаде Ханум відповідав двозначно й обтічно. Якби він сказав усе, що думає, то його слова здалися б дуже колючими. «Вважаєте, що я мусив вас провідувати, виявляти всілякі знаки уваги? А самі ви і ваш син Фемі Ефенді навіть не знаєте, де я жив увесь цей час? Я одружився, запрошував вас на весілля, чекав як найближчих. Ні, докори зараз недоречні». «Вибачте, мамо», – обізвався Фемі Ефенді. «Чи не краще спочатку зайти нам у вітальню? Усеїн сьогодні дуже стомився». «Звісно, що так. Усуаде Ханум піднялася ліва брова і відразу надала її обличчю зарозумілості. Я побачила Усеїна і забула про все. Прошу!» Суаде Ханум рушила до скляних дверей. Усеїн-Оджа розувся, взув червоні чов'яки із загнутими догори носами і пішов за господенею. Аджере Ханум, тримаючи на руках дитину, легко скинула туфлі з високими підборами і в шкарпетках пройшла до вітальні. Ця простора світлиця, давно знайома її чоловіку, здалася Аджере Ханум казковим палацом. Європейські меблі доповнювали східні прикраси. Низькі дивани, покриті зеленими шовковими покривалами, були вишиті квітами. Золототкані довгі подушки, щоб підкладати під лікоть. Ноги топились у м'якому перському килимі. У високих канделябрах потріскуючи горіли товсті пахучі свічі. На стіні в позолочених багетах висіли портрети Азиза Ефенді та Суаде Ханом. У середині зали стояв сервірований овальний стіл із вигнутими ніжками. На ньому напої та холодні закуски, мерехтіло-срібло, переливався криштал. Адже Реханум була вражена багатим інтер'єром і намагалася приховати свій подив, що проступав на її обличчі, наче водяний знак. Коли вони зайшли до вітальні, на дивані сидів чоловік і читав якогось журнала. Він встав і рушив їм назустріч. Високий, стрункий, у білій сорочці, синій, у смужку штанах, на шиї в нього була пов'язана коротка і широка, як у російських купців, краватка. Побачивши його, Усиєн-Оджа завмер. Він упізнав його, як тільки побачив. Худе обличчя із спаленими щоками, втомлені сумні очі. Чоловік теж зупинився за кілька кроків. Якусь мить обоє мовчки розглядали один одного, потім опустили голови і мовчали. Ні перший, ні другий не подавали для привітання руки. «Мені що, знайомити вас між собою?» – збентежено запитала Суаде Ханум, поглядаючи на обох чоловіків. Та чоловіки мовчали. Нічого не розуміючи, Суаде Ханум звернулася до Фемі. «Що це означає? ти мені пояснити?» Але син не промовив ні слова. Відвів очі, послабив вузол в кроватці, наче він раптом зробився йому тисним. Певно, вважав недоречним пояснювати матері причину напруженої тиші, а рятівні в такий момент слова, здатні розрядити напругу, не спадали на думку. Вийти із становища допоміг фікрет шериф. «Не варто», – сказав м'яким, спокійним голосом. «Знайомити нас не варто». Він обійшов учителя, підійшов до Аджере Ханум, вклонився їй і поцікавився. Даруйте, з ким маю честь? Адже реханум швидко відрекомендувала гостю господиня, дружива Усеїна Ефенді. А я, Фікрет Шериф, старий знайомий вашого чоловіка. Він сказав ще щось, але Аджере не розібрала. Слова застрягли в горлі, і він закашлявся. Суаде Ханум розсадила гостей, наказала сину всіх розважати, а сама вийшла. Вона губилася в здогадах, чому ця зустріч виявилася такою натягнутою. Вона чекала, що Усеїн і Фікрет, що разом навчалися і стільки часу прожили в одній кімнаті, кинуться один одному на шию. Вчора Фемі повернувся додому пізно у доброму настрої. «Слава Аллаху, Усеїн знайшовся», – сказав матері з порога. «Він був веселий і збуджений». Завтра ми повинні запросити його на фільжанкави. Звичайно, зраділа Суаде Ханум, адже Усеїн мені як син. Усеїн оджа з дружиною сіли на дивані, а фемій і Фікрет Шериф прилаштувалися навпроти в кріслах. Було тихо, лише на колінах Аджере покректувала дитина і норовила вхопити її за волосся чи вухо. Кожен думав, з чого почати розмову. Хто ж же повинен її почати? Але хто? «Чому це всі мовчать?» – раптом запитав він. Але ніхто не відповів. До кімнати повернулася Суади Ханум. Вона помітила, що Даніл не дає матері спокою і повела Аджере Ханум у сусідню кімнату. «Він хоче спати», – сказала Аджере Ханум. «І ви теж трохи відпочиньте. Вам зараз треба частіше відпочивати», – з посмішкою додала вона і ковзнула поглядом по її округлому животу. Коли у вітальні не стало жінок, Фемі Ефенді узяв м'якого зеленого пуфика, що стояв біля трюмо, поставив перед Усеїном і Фікретом, сів між ними і обперся об їхні коліна. Допустимо, Усеїн не вчитель, не залізничний інженер, а я не комерсант. Ми троє, як і шість років тому, прості сохти, що випадково зустрілися і захотіли трохи посидіти і повеселитися разом. «То що б ви про мене подумали, якби я сидів надутий і мовчав?» «Я взяв би тебе за руку, за ногу, розгойдав і викинув у вікно», – сказав фікрет. «Із другого поверху? Тільки тому, що третього поверху в цьому будинку нема. А ви, Усеїна Ефенді?» – весело запитав Фемі. «Я?» – Усеїн Шаміль знизав плечима. «Я не став би викидати вас із вікна, а ви за Ефенді». «Я сказав би, даруйте, Афізе Ефенді, ви чомусь надутий, як індик, ви не потисли простягнуту руку, ви чимось невдоволені, Афізе Ефенді». «От що я сказав би», – посміхнувся Усеїн Оджа. «Ви зараз обоє нагадуєте мені дерева в бойці. У більшості дерев там гілки обламані ураганами, ні тіні від них, ні плодів, тільки сухостій». «То це ми, сухостій?» – розреготався Фемі. «Ануно, поясніть мені, темному, що означає цей поетичний образ? Особисто я хотів би вийти у вітальню, взути свої черевики, взяти в кутку ковінку і піти геть. Чи було в Усеїна Ефенді таке бажання? Проте знає тільки Аллах. Але Фемі Ефенді було не до жартів. Усеїн і раніше був норогливий як кінь, фікрету й Фемі відомий його характер». І якщо вже він у домі свого старого друга не подав руки давньому приятелю, то це означало, що він не блефує. Панове, пора забути давні образи, з ким не буває. Подумаєш, трохи перебрали в Бузахані Сандури, могли вже і один одному дати впику, але ж до цього не дійшло. Весело мови Фемі Ефенді, хоча в його голосі відчувалась розгубленість. Чотири роки не бачили один одного і на тобі. Вибрали місце для зустрічі Бузахане, наче в цілому світі не знайшлося пристойнішого місця. Я, звісно, нічого не маю проти Бузи. Пийте на здоров'я, але ж, упившись обома руками, тримайте свої язики. А то понаговорювали одне одному всякої гедоти, а зараз замість того, щоб розкаятися, понадулися, як миші на крупи, сопуть, з підлоба блимають, руки одне одному не подають. Фемі Ефенді подивився на Усейна Ефенді, сподіваючись, що він щось скаже. Та Усеїн Ефенді опустив голову і уважно вивчав під ногами візерунки на килимі. Подивіться на мене, усейне ефенді, сказав Фемій, гойднув ліктем його коліно, аж той здригнувся і підняв голову, наче прокинувся. Друзі не повинні бути такими злопам'ятними. Усеїн Оджа виняв із кишені табакерку, відкрив і поклав біля себе на миндер. Кімната наповнилася тонким тютюновим ароматом. Він насипав дрібку в клаптик тонкого паперу і почав скручувати цигарку. Повільно провів язиком по краю папірця, заклеїв і закурив. Глибоко затягнувся, випустив через ніздрі дим. Він робив це підкреслено повільно, наче обмірковував свою відповідь. «Любий Фемі Ефенді, сказав нарешті Усеїн Оджа і від диму закашлявся. «Ви запросили мене і мою дружину до себе, за що я вам дуже вдячний. Я не знав, що у вас буде фікрет, а якби знав, то навряд чи приїхав би». «А я, усеїйне Ефенді, приїхав сюди лише тому, що довідався, що тут будете ви», – ображено засопів Фікрет. «Заради Аллаха, повірте у щирість моїх слів». «Одного разу вони вже були досить щирі», – посміхнувся Усеїн Оджа. «Я зараз усе поясню». «Які можуть бути пояснення?» Усеїн Оджа недовірливо подивився на Фікрета Ефенді і загасив недопалка в кришталевій попільничці. «Ми давно один одного зрозуміли. Між нами не може бути нічого спільного. Я викинув вас із серця і прокляв той день, коли ми познайомилися. Так, фікрета Ефенді, але яка іронія долі! Я знову поряд із вами в цьому домі!» «Чи варто проте згадувати усеїхне Ефенді?» – сказав Фемі, поплескуючи його по коліну. «Адже ми були колись друзями». «Тому я цього й не можу забути», – сумно промовив Усеїн Оджа. Коли Усеїн Шаміль працював учителем у селі Сараймен, то одержав звістку, що в Кок-Козі занедужав його старший брат Абібула, що опікувався родиною як батько. Усеїн любив старшого брата. Для нього він був зразком мужності й працелюбства, тому спішно виїхав до Кок-Коза. Депеша йшла до школи тиждень, і він поспішав, адже хвороба не чекає. За цей час сільські таліби 34 взялися за лікування. Відварили мандалач, добре наперчили і дали абібулі Азі випити від вару. Потім нагріли цеглу, насипали вологої тирси, вклали хворого, загорнули в ковдру з овечої вовни. Усі, хто був у будинку, бігали, метушилися і хворого поставили на ноги. Усеїн приїхав у село, коли Абібула Ага вже міг сидіти й самостійно пити каву. «Що ж це ти, Ага?» – докірливо сказав Усеїн старшому брату. «Ти ж завжди був міцний, як самшит. Що це ти раптом занедужав?» Абібула Ага і справді був людиною незвичайного здоров'я, веселим, ніколи не сумував. Коли Усеїн ще жив з батьками, старший брат часто розповідав йому про реальні й вигадані випадки в горах. А тепер він розповідав, як занедужав. «Трапилось це, коли я розпалив багаття, щоб заготувати деревного вугілля», – розповідав Абібула Ага молодшому братові. «Сам знаєш, які дикі місця в нашому краї. А я був біля вершини Кушкая, де ущелина немає дна і поросла чагарями». Там, у холодних темних печерах, висять униз головами тисячі кажанів. У тих місцинах день і ніч повинен живніти, диміти калав, 36. А біля нього мусить весь час хтось бути. Вершини гір там завжди у тумані, щодня йде дощ чи град. У мою землянку натекла вночі вода, піді мною промокли чекмінь і япинджа, 37. Але за день я так натомився, що цього не відчув. А вранці хочу встати, куди там, навіть поворохнутись не можу. Добре, що вранці прийшов напитися води з джерела сусід, односелець, зазирнув у корінь. Він і притягнув мене додому. На собі ніс. Усеїн прожив у своєму селі майже тиждень. Гуляв по рідних лісах, горах, чагірах, ласував лісовими ягодами, ювезом, ахлапом збирав горіхи. В останній день його перебування в селі старший брат вибрався з ним у гори. Коли вони по вузькій козячій стежці поверталися додому, Абібула Ага раптом поцікавився життям молодшого брата. Усеїйне звернувся до нього, і його голос покотився луною в горах між скелями й ущелинами. До цього вони довго йшли мовчки. Усеїн задумався і аж здригнувся. «Не набридло тобі жити в степу». «Ні, ага», – відповів Усеїн. «Степовий край теж має свої принади, свою красу. Якби ти бачив навесні степ, скільки там квітів, здається, уся земля до обрію вкрита яскравим килимом. Але ти цього не бачив, тому не зрозумієш мене. А скільки тобі платять за те, що ти навчаєш дітей виводити білі букви на чорній дошці? 25 карбованців на місяць». Брат посміхнувся і скручно похитав головою. Невже заради 25-ти карбуванців стільки часу треба було вчитися в медресе? Він зупинив усеїна, узяв за плече і різко сказав – «Кинь цю роботу! Чуєш? Кинь це вчителювання! Переїжджай сюди, у Коккоз, будеш саджати на своїй землі помідори, цибулю, часник, а в лісі збирати ягоди, горіхи, дикі яблука, груші, а потім продаватимеш на Північній і більше ніякого клопоту. За два роки станеш Урзою. Ким був Бадим Бей і ким став?» «А ти сам, ага, скільки років збирав фундук, ювес, кизил і продавав їх?» – сміючись запитав Усеїн. «А чому не став Мурзою? Чому князь Юсупов не жив у нашому кокозі, а став його хазяїном? Я неграмотний, у мене не вистачає розуму відповісти на такі складні питання, а ти вчений, от сам собі відповідай». «Учений?» – огризнувся Усеїн. «Я нічого не можу, як і ви. Я такий же безпомічний. У мене, як і в тебе, немає грошей. Народ бідний. Цар зі своєю свитою грабує його. Він забрав від нас найкращі землі, а я навчаю цей бідний народ грамоті, щоб він нарешті прозрів. У степу чи в горах, скрізь люди однакові». Хоча Абібула Ага не знайшов розради в словах молодшого брата, але заперечувати йому не став. І правильно, якщо він сюди повернеться, хіба від цього щось зміниться? Наступного дня Абібула Ага посадив Усиїна на підводу і повіз на залізничну станцію Сайдерен вусеїна отже, був намір у той же день сісти на потяг і вирушити до Феодосії. Та коли вони проїхали Бельбекський закрут, то раптово змінив свої плани. І попросив брата повернути під воду на тілі. Він згадав, що йому конче треба зустрітися в Бахчисараї з однією дуже поважною людиною. Після прибуття в Бахчисарай він зупинився в кав'ярні Європа. Часу було обмаль, він півгодини посидів у номері, відпочив з дороги, погортав газети «Таврида», «Саба», «Акішам сороковий», журнал «Карагйоз 42 і вийшов на гамірну вулицю. Пронизливо зазивали до себе крамарі, голосно торгувалися покупці, скріпіли й гриміли колеса гарб. А він повільно йшов на маале «Сирли Чежмс» до будинку номер 4 У цьому будинку жив Яг'я Байбуртле. Йому було 34 роки, він мав європейську освіту і в гостях у нього часто бували видатні люди. Два роки тому Байбуртли повернувся в Алубку, де якийсь час учителював. Зараз викладав рідну мову в Рушдіє, 43-й. Байбуртле був членом товариства молодих письменників Учкеун, 44. До цього товариства входили такі згодом відомі письменники, як Усеїн Балич, Джелял Меїнов, Емір Алі Каїшев, Амет Ногаєв, Сеїд Джеліл Шем'ї. Як я Ефенді радісно зустрів свого молодого колегу, з яким ще не довелося познайомитися, хоча про нього він уже багато чув. Сидячи за чашкою кави і обговорюючи громадські та соціальні проблеми, вони не помітили, як проминув день і настав вечір. Як я, Наджи, прочитав епізоди зі своєї п'єси «Нещаслива Айше», над якою саме працював. П'єса була стильною і сподобалася Усигіну. Розпрощавшись із Байбуртли, він неквапливо йшов притихлою і напівтемною вулицею. Раптом йому дорогу перепинив чоловік в картатому піджаку. Усиїн ледь не буцнувся з ним лобом і відразу впізнав у ньому свого колишнього однокласника з медресе Фікрета Шерифа Огли. Вони давно не бачились, тож обнялися і засипали один одного запитаннями. Фікрет одразу захотів повезти приятеля до себе додому, залишити на кілька днів погостювати, та Усиїн сказав, що в нього обмаль часу. «Тоді давай зайдемо в Бузахане, посидемо і хоч трохи поговоримо. Я скучив за тобою, друже», – сказав Фікрет. Що залишалося у сеїну, Довелося погодитись. Власник Бузахане, старий Арнаут Сандура, поставив на стіл перед ними великий глечик бузи і два глиняні кухлі. Із найближчої пекарні принесли гарячі янтики. Колишні сохти із задоволенням пили і їли. Незабаром глечик спорожнів, і Арнаут знову наповнив його. А коли випили, на столі з'явився ще один глечик бузи. Напій був свіжий, прохолодний, пити було приємно. Згодом спорожніли й ці кухлі, і з'їлася ще одна партія янтиків, і з пекарні доставили іншу. Потроху руки й ноги обважніли, рухи стали в'ялими, очі затягнув туман. Фікрет, що спочатку говорив вічливо, тепер голосно вигукував якісь уривчасті фрази, почав гарячкувати. Усеїн теж став мало схожим на того Усеїна, який дві години тому повертався від Яг'ї Розмова затягнулася. Усеїн, отже, дізнавшись, що його приятель навчається в Петербурзі у шляховому інституті, зрадів, розхвилювався. Але разом з тим йому стало шкода себе, дуже шкода, що він не має можливості поїхати вчитися до такого красивого міста, столиці імперії. А фікрет? О, у фікрета є така можливість. Фікрет із заможної родини. Серед однокласників у медресе він вважався одним із найздібніших. Він був сохтою, задоволеним життям і впевненим у собі. Багато учнів сумнівалися, як його вчинити краще. А Фікрет ніколи ні в чому не сумнівався. Він завжди захищав основи влади. «Народ повинен бути вірним царю і коритися його ферманам», – любив повторювати Фікрет. Якось Усиїн задав йому гостре запитання. «А якщо царські укази проти народу? Що тоді робити народу? Коритися царю?» Питання було досить єхидним, і Фікрет це відчув. «Немає таких ферманів, що були проти народу. Влада – це святе», – відповів Фікрет і зауважив. «Цікаво, хто тебе цим нашпиговує? У світі багато мудрих думок, і якщо вже позичати, то варто бути перебірливішим». Коли до закінчення медреси залишилось усього кілька місяців, Фікрет раптом на два дні кудись зник. Навіть Афиз не знав, де він. Якось, повернувшись до кімнати після вечірної молитви, вони застали Фікрета, що спокійно відпочивав на Міндері. «Де ти був? Ми вже не знали, де тебе шукати, накинувся на нього з докорами Афиз. «Приїжджав батько», – відповів Фікрет, – «зупинився у свого знайомого. Я був із ним». А через кілька днів поповзли чутки, ніби Фікрет їде вчитися в Каїрський університет Ель-Азгар. Увечері Усейн запитав, чи правда те, що про нього говорять. «Так хоче мій батько», – відповів Фікрет, – «у мене ж інші плани. Мені хочеться вступити до університету, щоб одержати технічну освіту. А батько живе сьогоднішнім днем і хоче зробити з мене священнослужителя, не думаючи, що буде завтра. І я не зміг його переконати». Він поїхав додому, так і не змінивши свого рішення. Але Фікрет розповідав про це все спокійно і з іронією. Він був упевнений, що батько добре подумає, зрозуміє сина і зрештою не тільки поступиться, а й допоможе йому. Так воно й сталося. Коли навчання в медресі закінчилося і всі екзамени були позаду, Фікрет поїхав у своє село, що розкинулося біля річки, недалеко від селища Алматархан. На честь закінчення фікретом медреси в їхньому двоповерховому будинку влаштували великий бенкет. Були запрошені і його приятелі, і сам Мудерес. З'їхалася з багатьох сіл численна рідня. Пили припасані для цього випадку багаторічні вина, виголошували пишні промови. Наступного дня, коли шум бенкету вщух, фікретів батько Усман Шеріф, Мудерес і фікрет зібралися в трьох в одній із ошатних кімнат великого будинку. За столом, заставленим Лагоменками, відбулася розмова про навчання фікрета в Ель-Асгарі. Але й цього разу син не змінив свого рішення. Він відмовився їхати в Каїр чи Стамбул. І це, як не дивно, ані трохи не здивувало і не скривдило Мудереса. Якщо молода людина хоче одержати технічну освіту, нехай їде до Лондона чи Берліна. Після повернення він будуватиме електричні станції, залізниці, мости. У кожного своє призначення – Кожен може проявити себе не тільки в якості мулли. В сучасної молоді досить розуму, щоб рухати складними машинами, в яких немає душі. Після сніданку Мудерес сів у фаєтон Шеліфа й поїхав додому, а Усман Ефенді якийсь час прогулювався в саду і думав про сина. І так захопився, що почав думати вголос, Намагався уявити собі фікрета, студентом берлінського чи лондонського університетів або сорбони, але як відпустити так далеко єдиного сина в країну, де чужа мова, чужа релігія? Він буде тужити, весь час думати про нього. Він ніяк не міг цього уявити. Увечері Фікрет ніби між іншим повідомив батьку, що Фемі, син Азиза Велізаде, збирається їхати на навчання до Петербурга. «Я б теж поїхав із Фемі, якби ви погодилися», – сказав він. Осман Шеріф відразу погодився і навіть зрадів, що син відмовився від Лондона і Сорбони. «Замість валандатися в чужій країні, хай краще вчиться в Петербурзі, де живе російський цар», – сказав сам собі Шеріф. Наступного дня він сів у Фаєтон, поїхав у місто, зустрівся з Азизом Ефенді і попросив допомогти і його сину. Азиз Ефенді не міг відмовити в проханню Осману Шеріфу. Впливовий Велізаде, відомий своїм багатством, написав листа другу, знаному віддавцеві Ілля Сумурзі Бораганському, в Петербург, якого попросив посприєвати двом татарським хлопцям у вступі до Залізничного інституту. Ільяс Мурза допоміг. Під час навчання в Петербурзі Фікрет і Фемі не раз бували в цієї дивовижної людини. Оскільки автор спогадів назвав Ільяса Мурзу дивною людиною, жодним словом не пояснюючи, чим же він дивний, вважаю за необхідне зробити це за нього». Доки наші хлопці Усейн і Фікрет сидять у Бузахані і набрякають хмільним напоєм, я трохи відведу вас від основної розповіді і розкажу дещо про Ільяса Мурзу Богаганського. Ільяс Мурза Богаганський народився 22 квітня 1852 року в Бахчисараї. До 15 років навчався в кримських школах і медреса. У 1867 році виїхав до Туреччини, де провчився 7 років, спеціалізуючись на східній каліграфії. За цей час він оканував не тільки навички каліграфіста, гравера, але й професію художника. Після повернення до Криму займався гравіюванням на склі, металі, виконував замовлення, що стосуються написання східних текстів. Потім Іл'яс Мурза Бораганський багато років подорожував по Росії, а в 1882 році поїхав до Петербурга. Тут на Бороганського, як назнавця східних та європейських мов, звернули увагу російські сходознавці і запросили його читати курс лекцій з турецької мови та східної каліграфії на факультеті сходознавства Петербурзького університету. Там Ільяс Мурза пропрацював 10 років. У Петербурзі на той час не було друкарні з арабським шрифтом, тому сходознавці Музею Академії Наук і Східного факультету університету порекомендували Бораганському відкрити друкарню з арабським шрифтом. Заручившись такою підтримкою, Іл'яс Бораганський одержав дозвіл на відкриття в столиці приватної друкарні. Поява друкарні стала знаменною подією. Багато сходознавчих видань Петербурга кінця 19, початку ХХ століття друкувалися в Бораганського. Видання книжок із використанням арабського шристу, особливо сходознавчих праць російських учених, широко відзначалось у столичній пресі. Незабаром друкарня за видання книжок на високому поліграфічному і художньому рівні була відзначена медаллю «За сумлінність у мистецтві». Але не думайте, що Бораганський використовував тільки арабський шрифт. Він набирав книжки і кирилицею, і латиницею, і іншими шрифтами. Це видавництво було відоме під назвою Літодрукарня і Бораганського, і Кеноль. 0 Тут же вперше був виданий збірник віршів великого казахського поета Абая Кунанбаєва. Текст цього видання був підготовлений до друку професором П.М. Меліоранським, а сама книжка надрукована коштом власника друкарні. Саме тут друкувалася комедія Одруження Гоголя в перекладі кримсько-тататарською мовою Османа Асан Огли Акчокракли. З 1911 року царський уряд забороняє Бораганському видавати книжки мусульманських авторів, і відтепер він друкує лише праці російських сходознавців. У 1919 році в Петроград входить башкірська кінна дивізія для захисту столиці від Юденича. Бораганський видає для них у своїй друкарні газету «Салават» татарською мовою і навчає солдатів башкірської дивізії друкарській справі. У 1920 році Бораганський разом із цією дивізією переїжджає в Башкірію і організовує друкарню в стерлі маці. Своє подальше життя Бораганський присвячує друкарству в Башкірії. Виходить, як і мріяли, вступили до залізничного інституту. «Що ж, це добре», – сказав Усеїн Шаміль. «Незабаром будете інженером?» «Так», – відповів Фікрет, і в його голосі Усеїн відчув нотки гордості. «Минулого літа я був у Сибіру, де проходив практику на будівництві залізниці. Ну, а ви, Шамілю Ефенді, чим займаєтеся?» «Учителю, дітей у селі навчаю». «Дітей», – перепитав Фікрет, – здивовано заламав брову, посміхнувся і підняв кухля із залишками бузи, постукав ним по столу, випив, вдоволено закриктав, витер губи і сказав. «Учіть, щоб не були неграмотними. Хто зна, може настануть ще й такі часи, коли з обідранців, яких вчите, вийдуть великі люди. І будуть вони працювати в державних установах, керувати справами. Чи не так Шамілю Ефенді?» Безперечно, насупив брови молодий учитель, знічений його словами. І в нас, як і в інших народів Росії, з'являться люди, які боротимуться за щастя і звільнення з-під колоніального гніту. «На діяльність подібних до вас нещасних учителів, – сказав Фікрет, – я дивлюся, як на працю Сезифа. Усеїн опустив очі. «Невже він і справді так думає? Він сказав це з таким презирством, щоб уколоти мене. Навіщо це йому? Адже ми друзі!» Розпач і образа палили йому душу. Усеїн ані трохи не був із ним згодний, але не міг знайти в собі рішучості, різко заперечити. Виходить, погано вдягнені і з порожніми кишенями вчителі, даремно живуть на землі. Навчати дітей татарської бідноти грамоті виявляється безглуздя, бо все одно з них не буде ніякої користі. Лише фікрет і йому подібні чогось варті. Невже це так? Чому це даремна праця? запитав Усеїн і пронизав фікрета палючим поглядом. Чим займалися предки кримських татар? вигукнув фікрет шерів. Ті, кого називали таврами й кипчаками, займалися виноградарством, садівництвом, вівчарством, а пізніше тютюнництвом. Така була воля Аллаха. Щоб навчитися цьому не обов'язково протирати в школі штани. Ви, фікрети Ефенді, здається, трохи перебрали, процідив крізь Зюби Усеїн, і не розумієте, що верзете. «Я?» – тицнув себе в груди шерів огли і посміхнувся. «Я ще при тверезому глузді. Ну, скажімо, ваші учні закінчили школу, а далі що? Ученими ж вони не стануть, татарину це не під силу. Тому, Усеїне Ефенді, ваша праця марна. Ви, фікрети Ефенді, навчаєтеся в Петербурзі», – вигукнув Усеїн. «Але хіба ви не татарин? Чи, може, ви француз?» Фікрет почервонів як помідор, і його обличчя розпливлося в їхидній посмішці». Усеїну здалося, що в нього вп'ялося сотні осиних жал. Він у нестямі вдарив глиняним кухлем об мармуровий стіл. Кухоль розлетівся вщент, а рештки бузи розтеклись. Усеїн схопився на ноги, але похитнувся. Зачепився ногою за стілець, і той з гуркотом відлетів. Сандура, що дрімав на застеленому повстю тапчині, прокинувся, залупав на відвідувачів сонними очима, але не побачив там нічого особливого і знову заснув. Усеїн уже взявся за ручку дверей, але різко повернувся. «Якщо татарину не під силу засвоїти науку, то навіщо ви самі поїхали в Петербург?» – вигукнув він. «Я б із задоволенням розтрощив вам голову. Та хто знає, може вона ще для чогось згодиться?» Фікрет встав, витер хустинкою заляпані бузою обличчя і піджака, поправив краватку. «Ви, Фенді, неправильно мене зрозуміли», – винувато промимрив він. «Я хотів сказати, що...» «Я прекрасно вас зрозумів, перервав його Усеїн, і дуже жалкую, що зайшов з вами в це Бузахане». Учитель раптом згадав, що не розрахувався з господарем Бузахане, повернувся до нього, і той запобігливо встав із Тапчана і рушив йому назустріч. «За Бузу півтора карбованці», – мовив хазяїн. «Янтики безкоштовно». «Чому?» – здивувався вчитель. «Пекар не взяв грошей за Янтики, бо ви для нього авторитет». Усеїн тицнув гроші власнику Бузахане і вийшов геть. Уклавши дитину, Суаде Ханум і Аджере повернулись у вітальню і сіли за стіл. Тут же з'явилася молода служниця, поклала перед ними гарячий черсак, забрала кавові фільджани і поставила кришталеві келихи. «Дорогі мої гості, усейне Оджа, фікрети Ефенді, Аджере Ханум», голосно промовила господиня приємним грудним голосом. Якби вона знала, якби Суаде-Ханум знала, що відбулося між цими двома людьми в Бузахани-Сандури, то, напевно, не звертала б до них так весело і безтурботно. Але вона про це не здогадувалась і тому кокетливо продовжувала свою промову. Колись не проходило й дня, щоб у цьому будинку не збиралися на гостину знанні люди. Не знаю, чим я завинила перед Аллахом, що він так мене жорстоко покарав, позбавив спочатку старшого сина, а потім і чоловіка. Залишився у мене тільки Фемі. Ви, його друзі, сьогодні прийшли до нас у гості, а значить своєю присутністю засвідчили нам свою любов і повагу. Я дуже вдячна вам за це. Тож нехай Аллах боронить вас від усіх лих. А тепер прошу до столу. Солодкі, наче халва слова Суаде Ханум, її сяючі очі та вишукані жести пом'якшили серця двох молодиків, що стільки часу носили в своїх серцях образу один на одного». Фемі першим став із Пуфика. «Прошу до столу, Ханум і Ефенді», – зробив широкий жест рукою. Але ні Фікрет, ні Усеїн не зрушили з місця. Обоє сиділи нерухомо, опустивши голови. Суаде Ханум запитально глянула на сина, потім на його друзів. «Фемі, сину, чому гості такі похмурі? Чи я їх чимось скривдила?» «Ні, мамо, ви їх нічим не скривдили», – відповів Фемі, намагаючись здаватися веселим. «Вони сердяться один на одного». А я вже злякалася, приклала руку до грудей Суаде Ханум, подумала, щось трапилось. Мабуть, якась дрібниця? Чи хтось на когось замахнувся кинджалом. Ніхто, слава Аллаху, не поранений, та певно сталося щось важливе, бо кінчики вусів у Сейне Ефенді загнулися до гори, зауважив Фемі. Суаде Ханум весело засміялася. Характери обох приятелів були їй добре відомі хоча вона й не могла здогадатися, через що посварилися друзі, але була переконана, що колишніми сохтами не могла пробіти така чорна кішка, аби вони стали ворогами на все життя. І тому грайливо звернулася до мовчазних гостей. «Дорогі ефенді, подивіться на мене. Я не знаю і не хочу знати, що там між вами сталося. Але ви сидите в нашому будинку». «Фікрет приїхав у відпустку. Він, дякувати Аллаху, вже був у нас двічі. А Усейн Ефенді не з'являвся в нас шість років. Тож не будемо затьмарювати цього гарного вечора. Якщо вам важко піднятися з місця і пересісти до столу, тоді дозвольте вас узяти за руку і підвести, як маленьких». Господиня зробила вигляд, що встає, але син торкнувся долонею до її руки, і вона залишилася сидіти. Суаде Ханум так розхвилювалася, аж зблідла. Прошу до столу, якщо не сядете, моє серце наповниться образою, від якої стілити мене буде важко. Бо якщо я й дожила до цих днів, то причиною був мій син Фемі та моя любов і гордість за вас, усіх трьох. Азис Ефенді дуже любив вас усей на Ефенді. Коли ви приходили до нас, то не було випадку, щоб пішли звідси скривдженим. Нехай і сьогоднішній день буде світлим. Фікрете, Ефенді, що мені для вас зробити? Може, вклонитися вам. «Що ви, суади апте?» – знітився фікре посманогли. «Мене просити не треба». Фікрет підійшов до столу і сів поруч із Фемі. Суаде ханом чекала, чи підійде Усеїн, сяде за стіл, чи піде з будинку. Усеїн-оджа підняв голову. Їхні погляди зустрілися. «Ні, Усеїн не піде. Не зможе він скривдити цю великодушну жінку. Не така він людина». Усеїн повільно встав із дивана, підійшов до столу і сів поруч з Аджере. На обличчі Суаде Ханом заграла посмішка. Вона намагалася приховати хвилювання, але вік уже був не той, коли вона за будь-яких ситуацій не втрачала самоконтролю, і тому на її очах з'явилися сльози. Фемія Фенді налив у келихи червоного і гристого вина. «Нехай мама заспокоїться», – сказав він, – «а ми займемося справою». «Так, мамо?» Суаде Ханом піднесла до очей батистову хустинку, а син продовжував. «Ми дуже раді бачити в нашому будинку Усиїна Ефенді і Аджере ханом, З вашого дозволу на їхню честь». У цей момент Фемі перервав фікрет Осман Огли. «Вибачте», – сказав фікрет, повільно вставаючи з місця. Досі він мовчав і вирішував, чи варто йому сказати своє слово, і раптом зрозумів, що або повинен викласти всі думки, що його пригнічували, і звільнитися від них зараз остаточно, або змиритися з ними, залишитися в їхньому полоні і назавжди розпрощатися з усеїном Шамілем. Перед тим, як випити за здоров'я гостей, я хотів би сказати два слова. Наша розмова тоді в Бузахані-Сандури почалася добре, та, на жаль, закінчилась погано, через мене. Я уявив себе людиною, що належить до вищого світу. Звичайно, це було хлоп'ятством, а якщо не хлоп'ятством, то... Зарозумілістю, пихою. Я багато разів згадував згодом цю розмову, багато передумав. І зрозумів, що поводився неправильно. Учора на вулиці ми випадково зустрілися з Фемі Ефенді. А сьогодні я повинен був їхати в село. Але, дізнавшись, що ви у Сигімі Ефенді увечері будете в цьому будинку, відклав поїздку і прийшов сюди». Прийшов не для того, щоб заприсягтися вам, що я категорично відмовляюся від своїх слів. Просто мені захотілося сказати вам, друже, що я поров тоді парка і наговорив чорт значого. Фікрету хотілося ще багато чого сказати, але він не сказав, бо так розхвилювався, що його голос затримтів, замовк і сів на своє місце. «Дякую вам, фікрете, Ефенді», – сказав Фемі, задоволений вчинком свого друга. А тепер прошу підняти келихи і випити цей чудовий нектар на честь Усеїна Ефенді та Аджере Вип'ємо, щоб образа, яка сушила два серця, зникла. Чи не так, Люба Мамо? Так, сину, так, підтвердила Суаде Нехай вона випаровується, як роса на сонці». Чоловіки встали і почаркувалися. Чи келих із чиїм стукнувся, було важко визначити. Чи стукнулися келихи Усеїна й Фікрета, ніхто не помітив. Зрештою, це вже й не мало значення. Головне – відбулося. Фікрет Ефенді забрав назад колись кинуті учителя Усеїна образливі слова. Вони випили. Що змусило Фікрета Ефенді взяти свої слова назад? Може, після інституту в його поглядах на суспільство щось змінилося? Як би що… Просто Фемі, Фікрет і Усеїн довгий час жили разом, хоча між ними й траплялися іноді сварки, і погляди їхні на життя були різні, а в дечому вони різко розходились, проте забути один одного вони не могли. Та це й природно для людей, що виросли і вивчились разом. Знать, яку з першого погляду вони розуміли один одного, і щоб між ними не трапилось, вони завжди мирилися. Були суперечки. Тепер уже немає. Все забуто. Забуто й те, що Усеїн – син бідного селянина Токтаргази, що ледь зводив кінці з кінцями і годував свою родину горіхами, дикими фруктами, ягодами, які збирав у лісах кок-козу. У Фемі Фікрета є гроші, а в Усеїна нема, зате багатий він своїми думками». І хоча друзі не у всьому з ним згодні, але й не втручаються в його думки, нехай собі думає, кому від цього шкода. Келихи спорожніли. Потім скуштували солоних фаршированих баклажанів, маслин. Келихи знову наповнилися і знову спорожніли. Тости проголошувалися то за здоров'я Суади ханом, те за здоров'я Аджере ханом, то за присутніх друзів, за кожного окремо. Пили, власне, Усиїн і Фемі. Фікреджа спорожнив свій келих тільки раз, не початку. Після цього до алкоголю він навіть не доторкнувся. І особливої участі в розмові не брав. Сидів червоний як варений рак і мовчав. Учитель Усиїн помітив, що він почуває себе не у своїй тарілці. Мовчазний Фікред – це дуже незвично. Мовчуном його важко назвати. Дивно. Кілька разів упіймався на собі уважний погляд Усейна, Фікрет йому чемно посміхнувся. І щоб не видати, що чимось обтяжений, взявся розповідати про деякі петербурзькі звичаї. Потім розказав про свої зустрічі з Борганським, про те, що він викладає на Східному факультеті Петербурзького університету і продовжує займатися видавничою справою, обладнав свою друкарню новими машинами, друкує брошури та книжки різними східними мовами. Згладав і Фемі своє недовге перебування в столиці. Розмова за столом велася стримано, обережно, наче співрозмовники, які сиділи один навпроти одного, боялися ненароком зачепити щось заборонене, що могло б викликати невдоволення у когось із них. І все-таки ця зустріч за багато заставленим столом не пройшла марно, крига скресла. Була вже пізня ніч, коли гості разом із господарями, що вийшли їх проводити, спускалися по сходах у двір. Круглий яскравий місяць, наче крейдою, вибілив черепичні дахи та мінарети сонного міста. На вулиці чоловіки, щоб ще раз попрощатися, зупинилися під креслатою шовковицею. Суаде Ханум підвела Аджире з дитиною до Фаєтона і допомогла їй зручніше сісти. «Я вже не можу їздити далеко», – сказала вона молодій жінці, стоячи біля підніжки. «А вам це легше. Виберіть час, сідайте в потяг і приїжджайте до нас». «Якщо Аллах дозволить, обов'язково приїдемо. Не знаю, як складуться там наші справи», – із сумною посмішкою відповіла Аджире. Уся надія на одного з друзів чоловіка. Її слова викликали подив у Суаде -Ханум. «Хіба Харджибія не ваше село? Я родом звідти, мої батьки там живуть. Але це така глухомань, у цьому селі є люди, що вороже ставляться до Усеїна. Боюся, важко нам там буде». «Навіщо ж ви туди їдете? Хіба немає іншого місця?» Адже зітхмула, і щоб приховати сум і сльози, відвернулася і почала вдягати дитині плетену шапочку. «Інше місце, може, і є», – сказала Аджира після того, як справилася з хвилюванням. «Але що робити? У Харджибіє живуть мої мати, батько, старші сестри». Непомітно підійшов Фемі Ефенді. Зупинившись біля матері, обійняв за плечі і поклав їй голову на плече. Суаде посміхнулася, поплескала його по щоці. «Ось тобі й маленька дитина», – кивнула до Аджири і запитала в сина. «Коли ви вже наговоритеся? І про що ви там шепочитеся? Знову про те, що трапилося в Сандури?» «Сандура ще торік помер», – відповів Фемі. «А ось Фікрет через три тижні збирається одружуватись». Фікрет недовірливо подивилась на сина Суаде -ханум. «О, Аллах, невже нам призначено побачити і цей день?» «Нехай жениться», – сказала вона. «Що йому заважає?» «Гостій» Фемі очима показав на Аджіре ханум. Він хоче прямо зараз відвести в Алматархан, а Усеєн не погоджується. Чекати три тижні – важкувато. Якщо захочуть, Суаде сказала це навмисно-голосно, щоб почули Усеєн і Фікрет, що стояли під деревом. «Так, якщо захочуть, то самі приїдуть на весілля». «На жаль, не зможемо», – відповів Усеїн. Разом із Фікретом він підходив до Фаєтона. Незабаром у школі почнуться заняття. Попрощавшись ще раз із господарями, він ступив однією ногою на піднічку і спритно прилаштувався біля дружини. «Виходить», – сказав Усеїн Фікрету, – «будемо чекати від вас депешу». Фемі розбудив візника, що дрімав напередку штурханом у бік. Той стрепенувся, підібрав вішки, вйокнув і Фаєтон рушив з місця». Мати, син і гість постояли, дивлячись услід екіпажу, доки він не завернув заріг. Коли піднімалися сходами, Суаде Ханом обережно штовхнула фікрета ліктем. Для чого Депеша? Він пообіцяв приїхати на весілля. Фікрет похитав головою. Після весілля я напишу йому листа, і якщо він знайде час, то нас відвідає. Вранці умер, відвіз у своєму фургоні дядька Усейна та його дружину на залізничну станцію, допоміг їм занести до вагона валізи та кілька вузлів. Постоляв перед вікном, доки рушив потяг. Дядько помахав йому рукою за каламутним склом. Потяг повіз Усейна з сім'єю до Феодосії. А через два дні, коли величезне пурпурове сонце повільно сідало за овид плаского степу, біля будинку Джаліля сина Хатипа Мамбета зупинився запряжений парою коней віз. Доки вчитель Усеїн та Аджира з дитиною, запилющені з ніг до голови, злазили з воза, їх вже чекали рідня й сусіди. З цієї хвилини їхнє житло наповнилося голосами чоловіків, жінок і дітей. Більше тижня тривало Хошкелди – гостини друзів і близьких, які приходили привітати й Аджире, побажати їм усього найкращого на новому місці. Коли гучні відвідини трохи вщухли, якось після сніданку Усеїн вийшов пройтися, щоб оглянути село. Взявши в руку кавіньку зі срібною оздобою, він неквапливо пішов головною вулицею села. Ішов і озирався. За три роки його відсутності помітних змін у селі не відбулося. На західній околиці здіймався над присадкуватими мазанками будинок Джемаледина Бея. На східній – будинок Аджі Ербайна Емірзака Огли. У центрі біліла мечеть Ташджамі з високим кам'яним мінаретом. Ноги до кісточок вгрузали в пухкий порох. Під кам'яними огорожами сіріли вигорілі на сонці полин і верблюжа колючка, всипана дрібними малиновими квіточками. З веселим лементом бігали засмаглі голозаді діти, гралися в тісних двориках і тінистих завулках між високими тинами та глинобитними хатками. У вигорілому степу крізь жовте марево виднівся вітряний млин, його крила то повільно крутились, то завмирали. Ні, Харджибія ані трохи не змінилося, відзначив про себе усе інша міль. Убоге, незатишне, запустіле, як і колись. Він згадав свій перший приївт у це село. Тоді тут було навіть краще. Тоді в Харджебія було багато дуканів-крамничок. Дукан Аджибекера, Грека Василя, Барбі Акая, дукан Баребея. Правда, найбагатшим тоді був дукан Таліба, в якому кожен міг не тільки собі щось купити, а й посидіти за чашечкою кави, пограти в нарди чи доміно, покурити кальяну. Іноді там не раз виникали політичні суперечки, а то й доходило часом до взаємних образ чи бійок. Вечорами з харчиги доносилися голоси дівчат, що весело співали чини. По домівках розходилися пізно, хоча в досвіта усім треба було йти на польові роботи. З роботи поверталися в сутінках, і знову заповнювалися харчиги, дукан та ліба, звідкись іздалеку долітав монотонний скрип воза і пісня запізнілого подорожнього. Життя в селі тоді протікало так само одноманітно, нудно і безрадісно. Але ніхто не ремствував, не гнівив Аллаха, ніхто не знав, що можна жити якось інакше, і ніхто не сподівався, що насувається лихо. Одного сірого похмурого дня до Харджибія долетіла чорна звістка про те, що почалася російсько-японська війна. Здорові сильні Єгіти змушені були залишити рідні домівки і, заповнивши ешелони на станції Сім Криниць, вирушити на край світу, в порт Артур. Там вони проливали кров за царя, гинули під кулями і снарядами, захищаючи імперію. За душі загиблих на війні татарських єгітів у мечетях лунали молитви, і мули заспокоювали рідних та близьких полеглих і запевняли, що вони потраплять до раю. А ті єгіти, кому пощастило залишитися живими, повернулися додому каліками, без ніг, без рук. Жодної школи в Харджибіє на той час не було і близько. І вісім заможних батьків захотіли, щоб їхні сини стали освіченими людьми. Вони домовилися між собою і запросили із сараймена вчителя Усеїна, пообіцяли йому платню 400 карбованців на рік. А коли одержали його згоду, то як почесну людину привезли вчителя в Харджибіє на деліжанці. І молодий Оджа запопадливо взявся вчити грамоті вісьмох хлопчиків. Коли ж тут було створено Джемієті Хайріє, 48, то на пожертвуванні населенням кошти Усеїн збудував нову школу. Стіни місцеві майстри звели з великих черепашкових каменів. Стелю на прохання вчителя вони зробили високу, а вікна широкі, бо дітям під час навчання потрібно більше повітря і світла. Як Усеїн Оджа і передбачав, до школи почали ходити діти із сусідніх сіл. Зрештою учнів набралося так багато, що в класах стало тісно. Тому зі старшими учнями доводилося займатися у вечірню зміну були запрошені ще двоє вчителів – Ібраїм Караманов і Таїр Бурнаш. Та незабаром вчителі зрозуміли, що головний недолік школи не в тісноті, а в тому, що підручники Хаваджеї Суб'ян і Килавуз 50 безнадійно застаріли. Нікого, хто б міг скласти і випустити нові підручники, крім Ісмаїла Гаспринського, не було. А Гаспринському, здається, поки що було не до цього. Словом, обставини змусили вчителя Усеїна самого складати нові, рукописні підручники і за ними навчати дітей. Учитель, звичайно ж, не міг не бачити, що не тільки школа, але й саме село, його звичаї та побут населення потребували реформ. Йому було гірко від того, що селяни тільки тим і живуть, що важко працюють, але не мають власної землі. Усі родючі землі навколо Харджибія належали кільком беям. Безмежні землі були незорані і пустували. По приїзді у сиїла Харджибіє, восьмеро заможних батьків, що найняли його в школу, вдоволено подумали. «Слава Аллаху! Вже наші діти навчаться читати Коран!» І вчитель Усиїн виправдав їхні сподівання. Він навчав дітей читати Коран, але разом з тим намагався їм пояснити, що читання Корану для їхнього майбутнього ще далеко не все. І за мету поставив собі не підготовку мулів, бо хотів виховати людей, здатних працювати в державних установах, людей, що могли б принести хоч трохи користі своєму народові. Він навчав дітей арифметиці, геометрії, рідній мові, перекладав вірші Пушкіна і Міцкевича, читав їх дітям майстерно, як справжній актор. У розкладу років увів і музику. Спів дітей супроводжував грою на скрипці. Скрипка на той час була модним інструментом майже в кожному будинку. Але Усаїн-Оджа був не просто аматором, він був чудовим скрипалем. Згадуючи про це, вчитель повільно йшов серединою Курної вулиці, що розділяло село на двоє. Сонце вже піднялося високо і припікало голову. Учитель ішов і з сумом думав про те, що держава дивиться на цей казковий край лише як на місце, де можна відпочивати, лікуватися від хвороб, але нічого не робить для того, щоб хоч якось полегшити життя корінного населення. Усеїну Оджа зводилося, як одного разу він поїхав у повітову земельну управу з проханням про передачу частини вакуфних земель найбіднішим безземельним родинам. І раптом побачив на залізничній станції виснажених людей – босих, обірваних, закованих у кайдани. Їх вантажили в товарний потяг, певно відправляли в Сибір на каторгу. І зараз перед його очима виникли ці виснажені із запалими тьмяними очима нещасні люди. Він так розхвилювався, що його аж вхопило за серце. Він зупинився. Щоб звільнитися від важких думок, сперся обома руками на ковіньку і став дивитися на синіючи на обрії море. У цю мить воно здавалося особливо синім, море переливалося сліпучими відблисками, наче грали на сонці розкидані скалки величезного дзеркала. З моря повівав легкий солонуватий вітер і холодив обличчя. Колишні думи вивітрилися з голови, поступилися місцем іншим, ще тяжчим. Йому згадалося повстання робітників у Керчі, свідком якого він випадково став. У ті роки Усеїнток Таргазе підтримував тісні зв'язки з людьми, які в Керчі займались політикою. Як тільки випадав вільний день, то відразу вирушав у Керч. Довгі години проводив він із новими друзями. І хоча розмови з ними не втішали, а швидше навпаки, ще більше роз'ятрювали душу, зате вони подавали надію. Адже не розради шукав молодий учитель, а поради, як жити далі. Деякі з його знайомих, щоб прогодувати свої родини, гнули спини зранку до вечора на цигарковій фабриці грецького купця Месаксуді, де їхня праця оплачувалася за найнижчими розтінками. Коли закінчувався робочий день, люди йшли додому найчастіше не прямою дорогою, а звертали праворуч і потрапляли в дешеву харчевню Алаша, власником якої був апач Емір із Ташавула. Люди подовгу засиджувалися тут, пили донестинами, забуваючи, що вдома їх чекали голодні дружини й діти. Були серед робітників три-чотири чоловіки, що проходили повз цю харчевню, не звертаючи на неї уваги, і йшли далі, до скелястого берега моря. Там, у рибацькій халупці, вони зустрічалися з людиною, яку всі звали Мазуркою. Це було, напевно, його прізвисто. Високий, сухорлявий, його очі здавалися нерухомими і скляними, хоча сам він був дуже неспокійним. Одного разу Усаїн Оджа приїхав сюди увечері з Харджибія. Друзі звели його з мазуркою, що приїжджав уночі на моторному човні з Балаклави, зустрічався з робітниками цигаркової фабрики і відразу їхав назад. На мазурку Усаїн Доктор Газе справив гарне враження. "Я вчитель", сказав Доктор Газе. "Навчаю дітей бідних селян, які все життя оборюють і засівають землі беїв у Харджибія. Найбагатший із них Емірзаков. Йому належать землі всього села. Чому земля в руках однієї чи кількох людей? Чому не всього населення? Мазурка вислухав його і був приємно здивований, що в забитому татарському селі є молоді люди, що правильно відчувають хвороби суспільства. «Гаразд», – мовив Мазурка, – «наступного разу ми з вами поговоримо про серйозніші справи, ніж Месаксуді та Емірзаков». Завтра робота на фабриці буде зупинена. О другій годині дня робітники вийдуть на демонстрацію. Ви відповідаєте за приєднання до демонстрації вчителів Керчі. Добре, відповів Усеїн Оджа. Попередивши Усеїна про дотримання суворої таємниці щодо демонстрації, Мазурка попросив його негайно йти на склад цементного заводу, де його повинен чекати чоловік у чариках і шкіряній шапці». Наступного дня демонстрація розпочалася за встановленим планом. Робота у всіх цехах була зупинена. Сотні робітників зібралися на фонтанній площі і колоною рушили до центру міста. Солдати, що охороняли фабрику, намагалися їх зупинити, але не змогли. До них приєдналися і вантажники морського порту, працівники залізничної станції, вчителі, селяни, що приїхали вночі з навколишніх сіл. За порадою Усаїна на демонстрацію прийшли його колеги Ібрагім Караманов і Таїр Бурнаш із Харджибіє. Вони змішалися з учасниками демонстрації. Робітники несли гасла «Вимагаємо восьмигодинного робочого дня» підвищення заробітної плати, людських прав. Ці гасла були написані Усеїном Оджею і Таїром Бурнашер уночі при світлі газової лампи в коридорі цементного складу. Колона демонстрантів рухалася по місту, до неї приєднувалися все нові і нові люди. Дехто з учасників викрикував «Геть самодержавство!» Але серед людей завжди є довгі вуха. Уночі двоє кінних поліцейських прискакали до будинку Месаксуді і повідомили: "Завтра відбудеться демонстрація робітників фабрики". Месаксуді терміново зв'язався з начальником жандармської управи і попросив його вжити заходи. Той передав начальнику гарнізону, щоб наказав офіцерам привести війська в бойову готовність. Коли робітники підійшли до Червоної церкви, по демонстрантах вдарили легкі гармати, встановлені біля Морської казарми та на горі Мітредат. Робітники намагалися не піддаватися паніці і Поводилися спокійно. Та коли почали падати люди і з'явилася кров, закричали жінки і всі почали розбігатися. Усеїн Оджа тоді ледь не загинув. У той час він ще був неодружений і знімав окрему кімнату в будинку Менлібея. Після пережитого в Керчі він довгий час не виїжджав за межі села. Весь день його був зайнятий у школі, а вечорами він довго просиджував за столом, поклавши перед собою папір і вмочився.